66. Ще сильніше за все. Упав, але не вмер. Утім, він здавався мертвим, тільки здригався час від часу. Френк голосно протестував. Ні, папа не вмер. Він не може померти. Генерал-майор був у розпачі. Папа, не вмирайте! Вам не можна вмирати! Френк розтебнув комір папиного мундира, заходився розтирати йому руки. Дайте йому дихати! Повітря для папи! Льотчики з підбігли до нас, щоб допомогти. Один із них здогадався побігти по лікаря. Оркестри і не одержавши жодних наказів, залишались на місці, тремтячи від тривоги. Я поглянув на Мону. Вона відійшла до поручя трибуни, безжурна, як завжди. Смерть, якщо смерть мала зараз статися, не бентежила її. Поряд з нею стояв пілот. Він не дивився на дівчину, але від нього аж віяло захватом. Я подумав, що на нього так подіяла присутність Мони. Папа поступово приходив до тями. Його рука затріпотіла, немов крило спійманого птаха, указуючи на Френка. «Ви!» – сказав старий. Ну всі замовкли, щоб не пропустити його слів. Губи папи зворушились, але нічого не було чутно, крім якогось белькотіння. Хтось, очевидно, один із пілотів, додумався зняти мікрофон зі стійки та піднести до папини губ, щоб посилити звук. Тоді це здалося гарною ідеєю, але зараз вона здається огидною. Бо пересмертне хрипіння та приривчасте виття – почало відбиватись від стін нових будівель. Але нарешті забриніли слова. «Ви!» – хрипко сказав папа Френкові. «Ви, Франклін Гонікер, будете наступним президентом Сан-Лоренцо!» «Наука! У вас є наука! Наука сильніша за все!» «Наука!» – сказав папа. «Лід!» Його жовтуваті очі закотилися, він знову знепритомнів. Я поглянув на Муну. Вираз її обличчя не змінився. Зате обличчя пілота, що стояв поряд з нею, Застигло з таким виразом небесного піднесення, ніби він щойно одержав почесну медаль конгресу. Я опустив погляд і помітив те, чого мені не слід було помічати. Мона скинула сандалю, її маленька засмагла ніжка була оголена, і цією ніжкою вона натискала, тиснула, м'яла, непристойно м'яла ступню пілота крізь зуття.